بسم الله الرحمن الرحيم وعليه ورد قوله تعالى ولا تكرهو فتياتكم على الباء ان اردنا تحسنا لتبته نحكي باند دایو تفریگ او تفریگی کنا نقل کل العودون کله شي په فل شرط کې د استقباله او هغه ودوله دو مختلفو نکات ته د پرکول شیکل نه کله د عدول ظاهري لفظن چ کول شي نو هغه کې نو پته کرشي او اظهار رغبت اظهار رغبت نو د اظهار رغبت د وجنه خو هغه هر حاصل په منځره حاصل ګرځول شي نو داګه د پريو مثال پیش کئ نو عليه وعلى استعمال الماضي پاستعمال پا د بزې باندې شرط مازی راړي لفظن ما ان سرد ان لظهار الرابطه او دا د نوټو تعادل کلشید پر د اظهار رابط فی لوکوې بواقعه کې د شرط کې ورده کولو او عليه ورده کولو په دې استعمال باندې واره چې کول الله تعالی ولا تکرہ تاسو نو مجبوره کوي اصل کې د آیت په مطلب باندې ځان پوره کې زماره با چې چاوین زیویې ایما بړي نو دا شکار دا کو چې هغه به بدفله باندې پزنا باندې مجبوره کولي په هغه باندې باندې پر مزدوری پیسې به دا د اړیو تجارتو نو دا آيات نازل شې چې ولا تكرهو فتياتکم مال البيا تا سمه مجبورہ کوي خپلی وینځې په زنا باندې ان اردنه تحسنن که چره د دې زنانو اراده د تحسن او د قیدانه ني که اراده دا وینو دی نو مجبورہ کوي هر امر دا دارلا په مطلب شو نمد ته او انده هليګه په مزاريبا نه داسې هېل پکارې یوه رغنا چې دي آینده کې سکي اراده کوي حالانکه ان دا دا دینا پیل حال گویا دی دی اراده نه وي لشه دا د اظهار رغبت د دین چې په هلغه وی کې د دې رغبت د حق نه حاصل دی په خبره کې چې دي اراده د تحسن او د پاکنامې دا, دا صحیح څنګه انو دا د پاره د رغبت چې د دې زنانه رغبت پرې کې موجوده الله تعالی ته تعبیر پدې سره دی د پاره او کوچه د رغبت او مینې پرې کې موجود دا ګوې کې د اراده خو به آینده دي کې ګوې کې دا مخکنه سره حاصل شوه دا صحیح دا خو مطلب شو فام کې تعلق النهي نه لیکره به اراده دا په آیات باندې تفسیری طور او اشکال کې پیاو تفسیری طور یا اشكال کې تفسیری اشکل په آیات باندې دارږي الله تعالی پر مې ان اراده کړي اراده کړي نو بیا مجبورته وای او کدی اراده نه کړي نو بیا جواز معلومی اشعار ور کوي آیات خبرداري ور کوي په جواز باندې کچري دي اراده د پاکه نه هلکه خبر ادا سي نه دا کله اراده د پاکه وی او کني وی نو هغه باندې ټاکل ناجایز دي اگر جناب مجبورو کړي ناجایز دا اعتراض کي جواب ورکي بیا تمكين کوې لشی تعلق نه هي تعلق نه هي د اقرانا به ارادته نه چې تعلق نه هي ان لیکراو کله شد ارادي د دې سره چې اراده د دې التحسن ده پاکه یو شاعر دا دا تعلق دې خبرداري ورکي بیا جواز الکراهه په جواز د کراه باندې عند انتفاعها وعند انتفاعها به د انتفاع د ارادې د تحسن کې علامه هو متطلب تقلید تعلق هو بنا مفهوم باندې هوا مقتضی تعلیق چا مقتضی تسنا تعلیق بشرط اجیب بی امن القائلین بی امن التقید بشرط دا اشکال خراضی پر مفهوم مخالف والا بانی جسوک جسو اعتبار راکی مفهوم مخالف لازم دا احنا پر فنیز بانی دا اتراز و نرازی جاکا مو مفهوم مخالف نمنو خبر امزین ترازی نو اغید دینا دا جواب ور چ اصل خبر دا دا چې تاکید د شرط سره دا خو نه په د ماده فائدہ ورکوي دا شرط نی خدای مخالف حکم بې خدای په هغه صورت چې دا شرط سبب له فائدہ نی او چې دا شرط په ځان له څخه فائدہ وی سمستقل فائدہ نو بیا مفهوم مخالف معتبرو نی او دلته چې دا شرط د ترلاسه له فائدہ شته درې خبر نن تر راغونې نو ا رب نے په دې د شرط داداجي شرط الله و لګاوه د خبرې لپاره د مبالغې لپاره چې کله دا, دا, دا, دا, دا خزي اراده د صیفت وی او د پاکي وی نبيو خو یقینا مولا ل پکار دي چې نه چې هغه اراده د پاکي نه نبيان هغه په جنان مجبورہ کل پکار خسره ده دی نه چې هغه د پاکي اراده کړي بیا په طریق الاولا هغه مجبورہ کل نه دی پکارځه کړه پاک دامن خزي مفاهیم کی د شرط پیدا مخدوم مخالف نه د شرک لاغول د دې پردی چې مبالغه حاصل شي چې کله دې پاکه ارادي بیا خو اورد کول دي به کار ازم گناه دی او چې کله دې پاکه ارادي بیا هټدا کار کول نه دي به کار خبرونه درته نو د شرط د تل تکیبل مستقیل پیداشتان لہذا مفهم مخالف مخالب دې بارو مشته جواب دی پوښی مفهوم مخالف الم متبرد شرط مستقیل پیدا نه کله شرط نه مستقیل پیدا بیا مفو مخالب بارهشته مفون مفهوم دلته اعتبارشه د په مستقل پای اما مباله په نه ده صح شو او جوا بره ل شو بین کا الین چې کمم کا الین د مفون مخالب دی ما جووا برکې بین تکی د ب شر تيد شر سره دلته کې دللو دا, خود دلالت کو دا, دا, دا خو د دلات کوو معفی الحک د انتفهی په نهپ ان نه معکولی به دا کا الین چې د ان نه ماقوللی به وی مکووم محد با ن کول کوئ اظان ور لشر د فایرتون اوخه هر کله چې ظاهر شي د شر دپره سهدا او ممکندي کوونه فا آیا چېشیری پیدا په یت کې او المباهغته ف نه مباله په نهې ک دا اراه کې ف ن نی لراه کې د مباه شي یعنی مبا معاد شووه ان هم نه دا, شوا دا, خزی دا دی چې دي اذاد لای فتحه کل چې اراده د حفتیلناله حق کو د ملا دیر حقدار دے پیرا دے دا ایک پختہ باندھی ہاں جی چہ ارادہ نہیں ہے اموال لا فقرا جي ورثا دا, ور دا غي ارادہ ته پاکين اموال لا فقرا کا دا غي نو بیاو دیر ملا حقدار دے چہ دا ارادہ ساتي دا جواب شو گين جواب ورکہي زم جواب داري چہ تڪ مفون مخالف ولا دا جواب ورکہي زم من بو من مفون مخالف نہ دا خبر ثابت شوا چہ کددي ارادني نوبزينه بند مجبور كل جائز دي صحیح شو حبل ترقتانی حصوص کاتیاں پا دے باندے چې لی چی زنا بانی کول ناجائز دی یو مسئلہ ثابت شد مفهوم مخالب نجواز او د نصوص کاتیاں نصابت شد آدم جواز نوچی چې کله عرض راشید مفهوم مخالب او دو نصوص کاتیاں نبیان نصوص کاتیاں نصور کول پکار دی ترجیح پر پکار دی لو ترق اجماع کاتیاں ناس کاتیاں دی وايزن دلاه کن او د کرنګېله او ایون دلا د تو شرې دلا د شا د انتاد حکل مع ان نهه حس ظاهر دا اعتبار د مفون ظاهر همراتې شوې مفوم مخالف ول اجما او او اجائ کي په حرم د اکراه باندې مطلاکن ده چې کودي اراده کوي او که نه کوي مجبوع کول ناجدي په د اجما ده که د او کار د اجما کاتیي د کم مخو مخالب سره او اه ی او مفو مخالب چې د یفا او دی د په کوول شي اوروتو کوی شي بلکاتې په کاتې اوانې دلیل بندې دا مثل دلته کې سر ته ورسې ده چې کمم نکتېوي دپه عدون دونون کولو او نقطې ځکر کوي خو یو دا سره چې دا ځانله ذکر کوي دا نقطتهظان نه ذکر کوي اومات د دې نور نقطې سبد اللهم سکا کی ته انکه د یو نو وچې کال سکا کی یو دې نقطې سره وای کانس سکا کی سکا کی د نقطه وینې ده چې کله ناکله د شرط سره د مضارع په ځای ماضي راړي دا نقطه نک سکا کی د نو نقطې چا د چا د کتاب ته ختې کزو نه د چا د کتاب خلاصې کی سکا کی لګینل په 43 هغه نقطې هغه ته منسوم نو کړه دا نو ته راځه د لکته ک ه کم وروالی دی دې فهم فم کې او پسسم اچ کې زره کمزوروالی دی د د د خپله غړه خله سکه نسبتې چاتهکو سک ته د کله سکقی سککیدي او ل تاریز دا بل لک دپاره د ابراز دغیر حاصل په مرض د حاصل باندې کله به ابراز دغیر د حاصل کول شي په مرض حاصل باندې د تپون د پااره د ظارې رابط ووجه د پلنکې د ووجه او ل او کله نه کله به دا کار کول شي ووجه پس ضرور غیر المركز ذکر شو د پر د ابراز د حاصل په مرض ذې ابراز الحاصل علی مرض ظاهر الحاصل دیره پر سلوفه ایت له مخک ذکر شو د سمریت څو پنځم دی خلاصه د عبارت جوړي ا ابراز غیر الحاصلی ابراز د غیر حاصل په کولی شی په مرض د حاصل باندې ایمه ل ما ذکره یت اغه نقطه د وجنه چې مخک سلوور ذکر شوی لبا دا اغه سلوور د وجنه ذکر ذکر شوی و ائم للتاریخ یا بوید تعریض د وجنه تاریخ ته په تاریخ ته لیکيږي ولورو متا ته انګورو ته خبري یا ته کوي او لې کې بل دزي تیار کې مقصد دي مشتله بل وي خبرانګي انتال کنه پښتوه کې دا کمه ته لېورو متا ته انګورو ته بل انګور نه ریګي نه فقې به چا ته خبري کوي لورته لفل ته یو ته منسوکه او مراد دې بل وي فل یو ته منسوکه مراد دې بل نو په داسې مکاناتو کې کله ابراز د غیر حاصل په منځله د حاصل اوکوي شي او نو کتاب پکې کې عمریو خبر اگر چې کتابونه لیکل دان وي چې دک حصول د دا با چات نسبته دونه ممکنه نه دونه کې دې نشي اودنور نه کېږي لکه شپ د ګمبرنه نشي کېږي د ګمبرنه غوښنه بشین کېږي څنګه شي کنه ان دته او ک نسبته ګمبرته هم رات په او ته امتینه خور وخت کې کېږي نو دا که اروخ کې کېدل کینه چې دینه مراد امتی دی نو غیر حاصل په منځله دا حاصل وګرځې صحیح نو په دې کې یو غوڼه تهدید مشی کشر او شو نو دا دا او شي ابلان زه هم ترانه نو کار کو شي ته پر دې تاریخ کولی شي براځای حاصل په منځله دا حاصل باندې وړه وایي چې اما للتعريذ يابو يده تر تاريخي تصویر سره به اين ينسب البيلودات نسبت للكلبه وقريشي لا حدن يوتنته ولا مراده غيرهم مراده بل تند تنوي علاوه ده بل تنوي نحو قوله تعالى ولقد اوحي اليك دا مثال پیش کي ولقد بتحقيق سره اوحي اليك وهي كريشه تتع چه امبرا ويل الذين من قبلك استن ولان ديار اهر پیغمبران ودا شي استن دي لا ان الشاكته دا دي ان لا ان اشراكته دا محل استشهاد کہ چریتا شرک کو کہ پیغمبر علیہ بتقن عمل کا نخام محخبوت بشی برباد بشی استعمل شرک پیغمبر تو کہ پیغمبر شرکی نہیں کی کل مخاطب مخاطب تا شرک تک او عملک کی وہ نبی علیہ الصلوۃ نبی علیہ السلام نے آدم و آدم نے شرک نبی علیہ الصلوۃ چے مقتوم بھی د یقینی دے آدم یقینی دے چے دا نہیں کی صحیح ہو مع ازاره ول پکارو خو دې इजाفه زا ان را شو صحیح شو او ان سرسره بیا ذکر کو کليشو چې ابراز د غیر حاصل پمنځره ده حاصل ان سره په ماضی می شو بلکې سش شو فعلی په مضارع می شو بلکې فعلی ماضی شو د طارد تاریخ لیکن جي بل لفظ ماضی لیکن روډه شف لفظ ماضی ابراز ابراز للاشراک غیر حاصله د طارد ابراز د غیر اشراک غیر حاصل په مرض ده حاصل کې على سبيل الفرض والتقدير پا تریکی دی پرز د تقدیر گویا کہ دا اس حاصل شوه دی او مرابط دو امتی شرک دی تحریزاً دا پرد تعریز لی من دا اغاویات درانهم الاشتراک دا غین سرسکی سادر شوه دی او ایتی سادر شوه دی سادرانهم الاشتراک دا پرد تعریز کو لی بی خبری دا اغاچا دا پرد چی دا غین شرک شوه دی بان وقت حبطا عمل هم چې دا غی عملون برباد شوی لوی پی اغمبرتا او مخصوب ته هغه وخت کله دی چې کوم شرکو کړه لري طرزن ووایي دی دې شرکو له دې عمل سره بربادت شيوي دی اگر چې آیات مطلب دایې کړه انده چې شرکو په نارمل پسې کې بربادي هدا تعریز طرزن د تقدیراند دی نو دا تعریز انده لپاره تاریخ او دې اشاره کولو من دا راچا تا صدران هم لشکره کې شفت صادر شوی دې انهه تعریز په دې خبره دی به نو کته به تعاملهم چې دې عمل بربادت شيوي کاما ازا لکده او ویسال پیش گئی لکده اوکان اس کنزلو کی حبرام زهن ترالا تا تا تا کنزلو کولو نتا اغت تاریخ تکیخو اغت اتنگا شیرت دوالولائی که کنزل دوکو دوست ریتی سپیڑنو کل بکا تا تا تا بایر که باچه امرا کنزلو کنو والا چید امرا گوٹا با میرا دنکڑا گو خالی منو دوست دیتا تا تمشی ویلے په دې تاریخ کې دا هو ته کوم چا دوال الله مطلب دا نه تدوال الله کې دوال الله پر ستر تاسو دوالو لاي کې او ستاسو په نکم پاته نسبت نه کوو کله ایز شمته مګه حد لګه هر کړي ته او که شته مګي کنزلږي فتکل و فنقول يا من هو يا والله ان شتمت ان شتمني والله قسمت الله کچرمه کنزل کړو د امیر او بادشاہ لزرته په مطلب دا چې بس مستروالو لایک اته مستحق دوا دا پدې اوس یو خبره ده چې تاریخ تصفور ورته ښه نه جواب ورکړي چې تاریخ د پرماضی ترول د ضرورت تاریخ په مزارې کې کیږي کنه خبره زموږه اندرا نه دا مزارې سی ور استعمال کړی په دوت دونه کړی شي ماضي ته تاریخ په مزارې سره کړی شي خبره ندوی نه او دغه وروه د تاریخ په خبره ده پتا پټ نه دی ځان پوهه خبره باندې چې ځنه چې څنګه نه راته خطه زور نه شي کولای چې له وطن ناملوکا پیغمبر دی صحیح شګنه ود دی خو سمانا نشو چې ته خبر یو تکه او کار کړي نه دی بادشاه تاته سفیران ور کړی سفیر دې بن تر کړی ترکه بادشاه سفیر را کړنه باندې والی دا کلام خو اډو سمانا نه وی چې کانزل تا ته یو کړی دی او که دې بندا څوک وامه هلکه هغه تاواله هغه تا ته کنزل کړي نه دی اته کا کانزل کړنه په واده سره کوي یو ځتا نه دیو دنه راخلاصه کنه نو حقیقت مطلب دادة الله متتزانی چې حقیقت معنا هو کله مزارع باندې واخلې نو دا کو اډو سم مطلب ملري خبره مې درته را لګنه چې چانه شرک شوی نه دی او چانه داخل واکې شوی دی هغه باندې دا کلام ذریعے قرطو سمانه ملي لري صحیح شي ګره او کوم زاري ذکر کې نبي هم سمدلغ نه روزي زکر چې ما ذریعے ذکر کې نبي سره ګټه زکر اوناته چې په سړې غنه لا فل شي ونند د چي چاپه تمنې چا باندې تاریز کې کلام خو یو باډه کېده او مقصود ته بل ده خو چيتا مقصود ته بل ده دا ته هغه باندې کلام ذریعے چې دا نه تر سو صدر شوی نه ده ان ته هغه باندې سمزور نه اگر موږ څنګه کوله لازمي ته په تاریخ په صورت کې تنه مزارع څنګه ذکر کول نه شي ودل وسه تاګه مازی تاګه صحیح شه په پټه ده په تنیا سره نسبته چې جاده شه د کلام پیغام نشي پټ کول ځکه هغه د اکار کوي نه دي او په يدل باندې چې پټه د مزارع سره ځکه ذکر کول سو هغه د اکار کړنه په تاریخ سره څنګه ده دا منزله د واقعیت ګرځي په چې په واقعي په منزله وګرځي صحیح په ډول دو د په صورت د تاریز په صورت کې لازمی طور تفصیلات د مازی راځي ابل زه هم ترانه فرزن د فیاضونی فرالي مازی ونه ولا يخ په ټدې نه خبر انه لا معنا لپاره تهریز شي نشته د معنا د تهریز عذره نه کوئ عامه د هغه چا بارکه لم يس دوران هغله اشتاک کیدونه ذکر شرک صدر شي نه دی فرجی چاته منسوب شوی دی د پیغمبر اسلام باندې د تاریخ معنا راشه نو د تاریخ شو او کوم کې مزاره او مزاره ش لا یو فی تاریز تا تاریز لګ ل کوون او آاس که مزاره پ خپل مابانندې دی او باندې پ حال د تاریخ <سؤال> سامانانهو شو چې شونو دی صیج که نه او ماضی ته اوودولکیې اودا شو دی او سکه خبره کو چې کم میته وکړه چې دا میروزکتت اللهمه سکهې ته منصوب د زهکه آه ک خیفا او پوا نو ته هم سان او دا سکقی د زه کم منسوکله چې دیې زر کم زورواالی دی تداه طالب وروال حال جنر اوتين د چاري د الله سره کوي ولما کنه په دې کلامه هرکل چتاريز ولا معنا کې نو اخفاء او غن اخفاء او پټوالو د دکتو او غنا نسبه نو اخفاء او ظه تن ذات لفظ دي یو غن اخفاء او غن کمزورالو او نسبه وو چا دغه ته دي نو کوي ويل له په وقته ټول ما تکدنه وار وایله بو ورنه سکاکی چې کدی ذکر را ذکر زكر کړی دي جميع ما تقدمه طول اولو ته تقدمه وړاندې تیرې شوې خبرونه یې درهاله ثم قال جامل دي سکاکی ونذرهو لئن اشرکت في التعريذ قوله تعالى ومالي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون تک آیات چې د تعریض کم تکریر او د اغیر نذیر اذار پسندل مثال عمد کرے و مال الا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون دي ايات کي تاريخ دي ده په کله باندې ګيرو ترشي عبادت کو نړۍ سم مطلب شو مال الا اعبد سي شي دي مال چې عبادت نه کوو خبره دې اندره لگے نه کو عبادت کو موحد او حبيب النجم دغه کم یې انسان دي دیکي مکتوب وما رب دينه با غي بالتاريس كل وما لكم لا تعبدون واني لا اعبد وما لكم لا تعبدون او دليل تاكد و اليه ترجعوا تاسو الله تواپس کي عبادت نکره الله تواپس کي کله تبسکا صحیح شي و اليه ترجع دليل پر باندې چې ما قبل وما لي اعبدك اسئله تعريض اگر هم دې ښه لګا او تاسو وګورئ د او وی و نظیره فیت صرف تاریخ یا معنا کې دا غیر نظیر دی نظارت په ماضی کې نه لافي استعمال ماضی کې کې ماضی شته نه ورنالي له اوب دا په مضارع سي الله anu سې یې ما لچې باندې ته ځنه کوي دد دی او تاریخ صرف په معنا دی صحیح شو او ور سره سلام سر ماضی ته بوکل او على سبيل الفرز تاریخ کول هغه پدې کې نه لګي مثال کې لګي صحیح څنګه قال نظ هو قال سكاتيليلي سكاتي نظ هو نظير بده آات لا نظ لاشتته في التارز ف نظيرده ت تعريز كفي استعمال ماظر به کامل مزاره فشر م است مادي دا استماي في مقام مزاره فشر ک فار التارز ما نظير سشي قو هو د نظير مبتلا ش ده خبرديقال نظيرده كل اللهلاده ومالريلهبد الذي فتوني سششيماللاشي دا بعدكم لا فطورني چمال دا پیدا ک دیاي ومال لكم تاريخ وما لكم؟ تاریزی معنا ده سیوی تاسو لجه تاسو باندې په دې آزاد فترقم جتا شي پیدا کړی د دې په سره په جاری به دليله والهه رجوع ان موله تعریض فکر تعریض نه وي کله مناسب مناسب ادا وکړه چې ویل والهه ارجیا لا اعوذ والهه ارجیا معنا چې جې باندې په کوم باندې کله سره ورزم او دامه سره <تصفيق> ووجه حسنه اسماع المتکلم المخاتبین الذین الحق لی على وجه لا يزید ذلك الوجه وعذابهم ووو ترک التصویح بنسبتهم الى الباطل ویعینوا على قبوله لکونه ادخلوا في انحاض نصحل حیث لا يزید المتکلم بههم الا ما یوریدو لنفسی لا یوریدو الا ما یوریدو لنفسی یزیدنے یوریدنے تاریز وجد حسن بیانی او داگیح پا حاصل با پویا گئی دامتا کلن دا سکارو کیجی مخاطبی متخفلو دشمنان متخفلو دشمنان متخفلان متخفلو حقو اغب پددہ سے طریقہ باندو وو رئید تاریز سورت کے پددہ سے طریقہ باندو وو چې دا اغي غصہ نیوسیو نه سی بلکې اغي خبره توب کیدی او خبره اوري صحیح شو او اگر طریقه د اده د تاریخ په صورت کې خاصه طریقه دارا چې دا, دا, دا, دا غصہ او خبره اوري اغه طریقه دا, دا چې نسبته اغي ته اونګي نسبت دا اغي نه کټ کی متکلم ځان ته نسبته او کی صحیح غنه او د دې کې اشاره او کتاب ګره چې تاسو د طارق کم ز شیخ وهون د ځان د ترمسګو خوا خوما فتازه باندې زیاته نه کوم په دې طریقا دا غي وسنور سیوانشي خبر توو کیږي خبرږي کابله نو بیان کی دا داسه اگر چې خپل طرز دی چې په څه اشارهونه کوم چې ښا مخه مخاطبین ټارګټ کول د نوي اسلام طرز مو بیانی تر ستاري سوږی جوړ شي بیانی ترزم دا غه پکاردي اوس په ټارګټ کې نه مونږ لدی په کار چي داسه داسې کو داسې کو وسنه داسه داسې کو کرا و داس انداز کې بیان چې خلک ورسته د خبرې نه خپل مطلب واخلي او په صحیح طریقے سره خبره قبولونکي هغه د بیان کنا ستای د اټلانکی داسې رسېنی میله یا په ګټه اشاره کوي یا د امنیت د جماعت تشتا یا نشتا ته په دې سره د الله او سره وکیږي تاسو د دشمني وکی خو په دې سره د حق ابتداء ته تیاری ناه نو انداز اون د دعوت د دا غدې بیان د اند غدې هغه هم زه هې تر لګا خبره خبر خبر پوي شي او پدې پوه شي چې د اوطاجي پوه نه شي خبره ما کې ده پوه شي دا خبره کې ده اومده ته نه وکړه او پدې پوهه الحمدلله پوه ژوند د تا پته راځند کې تزان بچا استاد جی پی پوه نه خبره به ما او تاسو خطه ته جیدا پدې جوړ اومده ته مو وخنداز نه سه بدل زاد بهترینه انداز نه نصيحه ترجمه کیماته پته کې سانو دي بیگانه ما ته اقصی ہیں عجلہ و سراحت کا محل ہے امید عزائی نگہ اوپای کرسٹرسلو مشومان مشویدز جینہ علی حضات مسلمہ بیان کریں آقزین مانون لعمنا ذریع و س 느انتا ردام سده و سرور محلت hole اب شو ابدیارا جیعیدہ جنے از پیل نو سرا رونoop او د این حضور محمدل امید Carrie Wilde اگر شبğan صلی اللہ حضور محمدل تریر آگئے مسئلہ دپوسو قدا سے انداز کے کول پتاری بارحال چاہیئے پا مسئلہ با نہیں پوشی یا پخول آگئی حق تتیاری گئی بپول لگن در رضائی خورن بپول سر ہوگی و رضائی خور سمیدہ گی پہ راک کنین ملیان میں دپوسو کو بسائی ہوئی صحیح ہے مصبتی جیسا لن معشومان چیئے رضائی مسئلہ جمع برد بانک رضائی برد بانک رضائی کم رشتے حرامي شپغو اما ترجمه کې بیان کړو السلام علیکم ماهاتکم او بناتکم انا انداز به انداز شيخ چارل چې سو کو نه وی جنوم وانهلې صراحتونه کې بس انداز ده دا د خارجی خبر ورک شو ده یم مطلب ده ودی وحسنیه وجن خصنی عز التع리즈 از ما اسماع المتكلمين او رد متكلم بمخاطبين الذين هم اعداؤه چې د دشمنان دي یا مخاطبين دي الحق اسماع الحق المخاطبين مفول اول د اسماع لپاره مخاطبين مفول اول د اسماع او د مفول ثاني دي د متكلم مخاطبين ده حق له هو مفول ثاني دا مفول ثاني دي چاله الحق مفول ثاني دي اسماع حق او راول د طريقه بيان اسماع اسماع په کومه طريقه علي لا يزيد ذلك الوجه تدق الطريقه النسواك عذابهم عذاب لدي دشمنان وهو واعترك عنه وهو اي ذلك الوجه الطريقه سر ترك التسريح بره بدل التسريح بالنسبه نسبه کلی تفصيل یا نسبت کلی ددی الى الباطل باطل تر تفصيل کی ويعين اورد ترك الى انبات کی دطب لا یزید اتطب لا یزید و یعین تر اوراول بداس تریکنی چې هغه وسخه مزیا تی خو امداد کوي على, على, على, على, على, على قبول هی په کول لو لږ حق باندې علا قبول هی روان دی یو یو چې د طب طب لا یزیدو باندې ولیسه هاذا پی کلام سکاکی او دپس په کلام د سکاکی زراکن نشته ای علاوه هی یعین اوراول هی اغه قداس تریکما نی یعین علا قبول هی دک تریک قبول هی علا قبول الحق په قبول الحق لکونی زک ای ادخلوا داسه چرې جنسبه دای ته مکه ادخلوا دا ډیره داخله اونګی دا پی امه راز نصيحه خالص کول د نصيحت کې ته خالص دای وتا انسان چې هیڅ په دې نصيحت ترته داخله اونګی دا او ډیره ادخل دا په دې نصيحت سره چې لا يريد المتكلم وایي کې متکلم دا اشاره کوي چې د نه اراده کوي د خپل نفس ته لا يريد بهم د نه اراده د دې لپاره الا ما مراده شی ویل چھکا میرا دا کئی زین دا پارا زاہر مضبط خوزان دا گئی گا دا